I juli meddelade Svenska Utrikesdepartementet att överenskommelse har träffats om tysk järnvägstrafik genom Sverige till och från Norge. Ett tåg per dag får gå i vardera riktningen mellan färjeväget i Trelleborg och den norska gränsen i Värmland. Tågen får medföra högst 500 tyskar på väg till eller från sitt hemland. Transport av krigsmateriel kräver särskild tillstånd. Regeringens beslut väcker starka protester från den engelska regeringen. Med anledning av en engelsk förklaring att det av svenska regeringen tillåtna genomtåget av tyska trupper skulle underlätta angreppet mot England. Förklarar man i Berlin, enligt Deutsches Nachrichtenbyrå, att det permitenttåg som Tyskland utsänder genom Sverige inte är avsedda att bli en intervention som hotar den svenska neutraliteten. Den tysksvenska överenskommelsen motsvarar det vänskapliga grannskapsförhållandet mellan de båda ränderna utan att vara riktad mot någon tredje makt så som fallet var i fråga om det engelsk-franska genommärskravet under den rysk-finska konflikten skriver den tyska telegrambyrån. Teterösten Uno Stenholm Beslutet utlöser också en häftig debatt i svensk press. Men den tyska så kallade permitenttrafiken upphör inte förrän i augusti 1943.